Яхта. Яхта – судно, призначене для спортивних або туристичних цілей та відпочинку. Яхти поділяються на спортивні, гоночні і круїзні, крейсерські. Цей транспортний засіб може приводитися в рух вітрилом або мотором. Вітрильні яхти призначені для спорту, а моторні і вітрильно-моторні – для відпочинку і розваг. Найбільша у світі вітрильна яхта має довжину 92 метри і швидкість 16 вузлів – близько 30 км на годину. Більша моторна яхта має довжину 162 метри і швидкість 25 вузлів – близько 46 км на годину.